І вонят не будет, і більше тон нам засчитають, быстрее виполним план. Степан слухняно повторював усе двома мовами, не знаючи, чи розуміють його слухачі, бо жодної реакції на похмурих обличчях не зауважив, але оратор залишився задоволеним. Січас ви пойдете туда, він махнув рукою у напрямку центрального штреку. Там вас розберуть десятники. Все? Понятно. Він дочекався Степана і театральним жестом приклав долоню до вуха. Не слышу? Гу, -у -у! недружно загули кожен своєю мовою арештанти. Другоє діло. Шагом марш. Він дочекався, поки колона рушить і взяв Степана за рукав. А ти, подожди. Ти в моєму розпорядженні останешся. Вижу, что хлопец ты сообразительный, подежуришь моим помощникам, если там ЧП какое или подмога надо. А пока бери инструмент и сделай мне ревизию крепежа у ближних вырубках, а потом за этими чертями крепеж проверишь, они там с первого раза такого накрепят, что не разберем. Степан слухняно кивнув головою і рушив до найближчої ніші понехитрий інструмент – пилку і сокиру. Цьому знаряддю він вмів дати раду. Найміцніші новоприбулі залишилися у центральній лаві. Їх миттєво витягли з натовпу десятники і розставили по місцях. Ті, хто виглядав більш-менш здоровим, отримали до рук відбійні молотки та кайла і після короткого на мигах інструктажу стали забійниками, лупали і обрушували пласт вугілля, підрізаний знизу врубмашинами. Тих, хто вмів, головне мав сили вимахувати сокирою, призначали кріпильниками. Тут перевагу отримали гуцули з діда-прадіда, привчені до роботи із лісом. Ну а ті, хто вже нікуди не годились – старі, хворі, виснажені – Перетворилися на відкатників, тобто катали тачки з вугіллям або штовхали вагонетки. Ані механічної, ані тим більше електричної тяги у лаві не було. Жмень кав'язнів, які не глянулися десятникам з великої вирубки, розійшлися по малих лавах, туди, де вугілля залягало на невелику глибину, і його рубали цілком вручну. На них чекала найважча і найнебезпечніша робота. Степан провів бідолах поглядом і подумки сказав собі, «Вітаю! На відміну від них ти, здається, маєш нарешті шанс вибитися у придурки. Але отримати шанс – це одне, а скористатися – вже інше. І він дисципліновано пішов коридорами, уважно оглядаючи опори і крок виріштування у пошуку тріснутих, підгнилих або просто ненадійних кріплень». За кілька годин робота у лаві сяк-так налагодилася. Кожен працівник врешті-решт зрозумів свій маневр, бо десятники мали на озброєні важкі дерев'яні дрючки, ударами яких поправляли неуважних та підганяли тих, хто забарився. З бічних штреків, хлюпаючи по калюжах та прогинаючи тонкі дошки настилів, потяглися тачки – і нормувальник біля вагонеток почав виводити на папері звичні свої іероглифи: чотири крапки, чотири тачки, чотири лінії і ще чотири, і дві навхрест завершували десяток. Цивільні черевики, які мали на ногах новоприбулі, не витримували зіткнення з вогкою, закиданою вугіллям та породою долівкою, і вже з половини зміни почали розлазитись просто на ногах новачків. Дедалі більше відкатників хизувалися мотузками, що підв'язували підошви. Навіть солдатські чоботи, як ті, що дісталися Степанові у першому таборі, недовго витримували тупцювання у водичці за тачкою чи вагонеткою. Тому нещодавно начальство привезло партію міцних грубих черевиків, Усім хороших, якщо не враховувати, що за чиїмось злим жартом весь вагон виявився завантаженим взуттям виключно на ліву ногу. Степан завбачливо підібрав для правої більший за розміром екземпляр, але ще довго великий палець крутило та натирало за шкарублою шкірою, а нігодь болюче вростав. Проте навіть тих лівих черевиків не перепало новоприбулим і вони помітно накульгували, пересуваючись мокрою долівкою і трапами з дощок. Відомість нормувальника фіксувала дедалі більше розшарування. Хтось мав навпроти свого прізвища вже пару закреслених квадратиків, а у когось навіть перший ще не склався. Степана цього разу ніхто не підганяв. Навпроти його прізвища у відомості красувався напис «У розпорядженні Марк Шейдера». Але просто покуняти десь у сліпій вирубці він не вважав за пристойне, а чи не наважувався. Степан спочатку підправив кілька ненадійних опор, замінив дві крокови, що тріснули, і небезпечно просіли. Одну просто на очах у Маркшейдера, який при цьому схвально кивнув. Пару разів його просив підмінити на своєму місці нормувальник чи то до дальніх вагонеток на оправку відходив, а чи перекурював тихцем. Під час однієї з таких підмін Степан примітив старого сивого німця, жалюгідно обвислим, колись певно тугим, гордовитим пивним пузом. Німець ледь пересувався, штовхаючи попереду тачку з помітним оку недосипом. Недосвідчені навальники у такий спосіб проявляли свій гуманізм. Ідучи лавою, Німи часто зупинявся, щоб прокашлятися, при цьому делікатно відвертався та прикривав рота руками, за що кожного разу отримував тачкою під коліна від заднього відкатника, ще й на додачу порцію німецької або гуцульської лайки. Іноді йому перепадало до того ж по спині дрючком – Супроводженим російськими матюками десятника, прізвище старого – Абель – було першим у відомості, і навпроти нього вже стояла відмітка про жалюгідні десять тачок, коли молодші колеги перевалили вже за тридцять. Першим порухом Степана було бажання, користуючись можливістю, приписати нещасному кілька рисок, але він швидко подавив його – у десятників та й у нормувальника старий німець явно трапив під особливу увагу. Через те подібне шахрайство навряд чи допомогло б старому, але могло дорого коштувати самому приписувальнику. Досвідчені табірники ходях у забої не жаліли, і головною їхньою провиною вважали той факт, що ті ще й досі живі. Бо план на кожного живого – Виписували однаковий. І неважливо, де строфіки йдуть у лаву чи гренадери. На гора треба дати однакову кількість вугілля. Тож норму доводилося врешті виконувати іншим, втрачаючи таким чином зайві сили і ризикуючи самим опинитися на місці доходях. «Майн гот!» – промовляв під носа німець при кожному русі. «Майн Старих і немічних серед новачків було багато, але цей чомусь справляв особливо жалюгідне враження. Може через те, що у дранті на його тілі вгадувався дуже колись достойний, шитий з дорогого сукна одяг, а голову увінчував брудний тирольський капелюшок з обідраним пером. Колишній високий статус старого Підтверджували також міцні яскраво жовті мисливські чоботи, що якимсь дивом не були конфісковані конвоїрами чи кримінальниками і напрочуд добре трималися у шахтовій багнюці. До всього старий, напевно, ще й погано бачив, бо, працюючи з кріпленням, Степан раз по роз як той, кульгаючи, завертав у сліпі лави, а потім з кашлем і безкінечним майнгот вибирався назад відстаючи від колег і ще більше. А тим часом і для Степана знайшлася справжня робота. У бічному переході між лавами підгнила і тріснула центральна опора. Штрек виглядав загрозливо. Порода згори посунулася, а крокви небезпечно перекосило. Обвал міг статися щохвилини. Для того, щоб по-справжньому зарадити ситуації, треба було перекладати всю обв'язку. А це потребувало матеріалів і часу. Тому Степан вирішив для початку підстрахувати підгнилого стовпа на швидкоруч відпиляним брусом. Справа була ризикованою, бо при кожному доторку до опори порода загрозливо ворушилася. Тож, коли, проливши не один піт зі страху та напруги, Степан встановив таки хитку податкову підпорку, то вирішив ремонтувати обв'язку поступово. Від краю до центру так вірогідність потрапити під завал була найменшою. Робота вимагала багато матеріалу, тому, перевівши подих і витерши піт щола, він узявся тягати колоди та брус зі складу біля рейкового роз'їзду центральну штреку. Степан заощаджував сили і брав під пахву за раз одну дві деревини, тому рейсів довелося зробити чимало. І під час останнього, коли біля проходу складалася вже помітна кубка матеріалу, він раптом побачив, як у небезпечний коридор завернув із тачкою підсліпувати абель. «Стій! Стоп! Хальт!» – крикнув Степан усіма мовами одразу. Чи той почув, а чи до всього був ще й глухий. Степан жбурнув геть колоду, яку ніс, і кинувся у прохід. Він майже встиг. Обідрана фалда німецького сурдута колихалася, здається, у кількох кроках. Степан вже простягнув навіть руку, щоб зловити старого, поки той не наробив якоїсь біди. І раптом відчув, що кволий німець несподівано різко прискорив свій рух. «Стоп! Ахтунг!» – крикнув навздогін, і раптом побачив, як тачка, скерована Немічними, здавалося, руками, з розгону потужно врізається в опори. Стару, тріснуту і нову страховку з надзвичайною силою вибиває їх з-під крокви, і порода згори повільно просідає, пускаючи на всі боки довгі чорні розколини. А потім вже не було нічого. Нічого, що Степан міг би запам'ятати. Він прийшов до тями і побачив над собою освітлену сонячним світлом підбиту оба полком стелю. На шахту це аж ніяк не скидалося, тим більше що і спина відчувала під собою не породу, а щось м'яке. Степан спробував повернутися і відчув, що ліва рука від самого плеча обгорнута чимось твердим і міцно примотана до тулуба. На диво вона не боліла, а ось голова при спробі відірвати її від долівки відповідала різким прострілом у потилиці. Скусивши не зовсім слухняні очі, Степан зміг врешті роздивитися, що лівицю його обернуто грубим кавалком товстої кори і затиснуто у ній ніби у лищатах пов'язкою з брудного шмаття. Убога табірна медицина навчилася використовувати для першої допомоги те, що було доступним у шахті. Однак права рука працювала, ноги теж, і після кількох невдалих спроб Степан, зрештою, змив сісти. І тут з'ясував, що під ним знаходяться нари, а навкруги приміщення відносно тепле і навіть чисте. Терпляче, перечекавши, поки підлога і стеля припинять крутитися навколо та повернуться на свої місця, він обережно повів очима озираючись. «Сест, ричка!» Сестра! Он піднявся! Ході шибко, почувся хрипкий голод ззаду. Повертатися і навіть озиратися було надто великою роботою, і тому Степан просто чекав, що буде далі, втупившись у стіну бараку, яка підступала до нар на півметра. Він уже зрозумів, що трапив до шпиталю, і тому зовсім не здивувався, коли почув легкі кроки і побачив. При полу білого, досить охайного халата. Больной, а хто розрішив вам садитися? Та наче ніхто й не забороняв, Степан підвів голову і виявив перед собою молоде і миле жіноче личко. Він би навіть сказав, що, дівчаче, але тут, у таборі, ніколи не можна було з певністю визначити вік, когось фізична зношеність старила на десять років а хтось через худорбу виглядав майже дитиною. Не забороняв, перекривила сестричка і посміхнулася. Диви, який. Зараз доктор прийдуть і покажуть, хто що кому забороняв. Її погляд живий та насмішкулатий, гостро контрастував з навколишньою дійсністю, просякнутою,